Френският лицей утре отваря врати за 20 деца беженци от територията на Центъра за настаняване на беженци военна рампа. Добър ден, казвам сега на Паскал Муро. Той е директор на френския лицей, а ние знаем, че лицеят е част от 488-те френски учебни заведения, разположени в 130 страни. За право да ни помага Мария Конъкчева. Добре. да. Здравейте. А, нека да започнем от там, господин Мороз. Защо Както решихте да направите е. тази инициатива? Чисто хуманитарни съображения ли? Разбира се, базата на това проект е един от нашите учители, който си, всъщност е ангажирал с този проблем за иммигрантите. Тя работи в, classe, в euh, литературна област. Тя е учителка по литература и в началото attentes, е работила de, след атентатите в Франция France, в през ноември месец и е почнала да работи с учениците си още тук, разбира се, с, с всичко, което са слуховите, въобще каква е euh, истината, какво се случва. Dans cette, dans cette de, de travail, и в тази сфера, на работа и тогава имаше има една версия на Либерацион тоя е френски вестник, който се нарича Малкото Либерасион. и който говори много именно за този проблем на иммигрантите и на техните проблеми и че това е една важна тематика и тя почна да работи около тези именно и, сюжети, какво значи е да бъдеш иммигрант е. и какво значи да искаш как да, да иммигрираш. тя всъщност беше много ангажирана и, с тези и, два иммигрантски е, лагера е. и, по, и, и както и, виждаше върху, тя, върху, тя са, как пък учениците реагираха. Това бяха около на 12 години деца, но имаше толкова клишета в тяхното мислене и толкова почти негативно отношение към иммигрантите. И тя всъщност търсеше истинската информация, да може да ги накара да помислят върху въпроса. И тя виждаше, че с времето се отваряха техните чувства към тези деца и всъщност това беше на Тя видя, че имаше нещо подобно и в англо-американския колеж. Те пък бяха в темата на физкултурата и въобще физическите упражнения и тя видя, че е хубаво тези деца да могат да излизат от тези затворени пространства, защото те всъщност там нямат никаква специална дейност. И това всъщност Каритас и други наши такива неправителствени организации искат да работят в тая насока, да помогнат децата да се интегрират, като ги изваждат от лагерите от време на време. <звознан> и аз тогава, като чух нейниято предложение, разбира се, аз веднага казах да и веднага и е посолството ни е помогна, защото за нас това е много важно, че ще, ще работим върху нашите ценности, френските ценности. Добре, на мен ми е много интересно тази преподавателка по литература, която прави тази идея, иницира тази идея. А тя французойка ли Euh, est est émigrants qui происходent-il -ce qu -ce qu Alors c'est un professeur français euh, qui a fait le choix de travailler à l'étranger която е решила да отиде да работи в чужбина и и тя всъщност им казва чакайте, вие така мисляте аз самата съм иммигрантка и децата бяха напротив, казва, вие не можете да бъдете иммигрантка, защото те са бедни и миришат лошо да, а една французойка и то преподавателка, и е да, моменти, която, която прави обаче и, този, а този жест, поема не си, тази инициатива, инициатива и, наистина може да разбие е, точно тези клишета. Tout le de son Това беше всъщност в сърцевината на нейната работа. А, вие знаете, предполагам, че е сериозен проблем пред децата на беженците в... в България е тяхното образование. Част от тях не ходят на училище. Знаете и че много от беженците, които чакат за статута, напускат България, България по-рано, до... поемат по-своя път, и така пат, че има непрекъснато движение и, и проблема с образованието и стои. И... А когато се срещнете с тези деца утре, как ще им отговорите, ако те, ако те решат, че могат да учат във вашето училище? Ако те кажат, искаме да останем тук, искаме да учим. Това не е много лесена отговора на този въпрос. Особено, ако децата поставят така ребром въпроса. Ще ви дам един пример. Всъщност, когато ни продължавахме да мислим на въпрос е как самите нашите ученици в лицея почнаха да мислят по друг начин. Да, почнаха от това, че те миришат лошо, че са бедни, че са... И в края на краищата, към края, като ги карахме непрекъсто да мислят. Те казват, вече приемат почти, че те ще може би ще трябва да живеят в България, защото те тук за пръпът са влезли и това е по дъблинската споразумение. И може би ще станем приятели и може би по-нататък ще видим. И ще бъдем в дебат, но те разбира се казват, моите учениците казват, ама нали тук е много скъпо, децата отговарят. После казва, сами си отговарят самите български ученици, ама той има и стипендии. Защо да не им дадем стипендии? Искам да бъда оптимист, защото виждам младите как бързо взеха тази идея и почнаха по друг начин и се И се отвориха сърцата и мисля, че само чрез солидарност и uh, uh, да приятелство и можем да бъдем оптимисти за бъдещето. И затова за мен е това страшно ми е важно uh, и, и държа uh, на този uh, проект, защото намирам, че това е хуманитарно дело, не толкова само за учене. А за кого ще е по-полезно това отваряне и тази среща? За, за децата на беженците или за вашите ученици, които знаем, че наистина са с по-висок социален статут и предвид на високите такси, които се плащат в това, а най-голямо чуждестранно учебно заведение на територията на България? Le plus grand lycée étranger en Bulgarie, c'est le vôtre. Je, je crois que l'intérêt sera Parce des deux côtés. L'intérêt côté. Ако не, нямаше да започнем тази инициатива. Ние имаме толкова, ние сме умесени с това тесто на приятелството и помощта. И ще искаме, просто искаме, искани са нашите ученици така да мислят също. И Искаме и за тези, за нас деца, които са там в една атмосфера, която толкова между тях и всъщност задушаваща да <съкълт> могат малко да се освободят на въздух. <сълт> защото и при тях има клишета и при тях има страх, des страх des в тези деца на иммигранти. И всъщност ние трябва да бъдим те, като носим факела на нещо ново и идеята, която може да се примени и че можем да преминем от едно място в друго чрез културата, чрез възпитанието. И просто с запознанството, и защото да иначе е много лесно да се насаждат е. страхове. И децата, когато те почват да мислят по-друг начин, те също влияят и на родителите си, което е най-интересно. Смятате ли, че подобна идея би била полезна и за българските Ще училища? Ще се радвате ли, ако я взаимстват? идея би била ще бъда толкова щастлив и доволен, ако това се случи, защото аз съм абсолютно европец душата си и за мен това е бъдещето на нашия свят. Ние сме членове всички на Европейския съюз и ние трябва да споделяме същите ценности и същия начин да приближаваме проблема. И разбира се, ние сме всички имаме нашите особености, са, но, са, но, са, но все върши, пак да не забравяме и, как беше създадена Европейския съюз. Това да предава. И да и да сближава. Благодаря ви, благодаря на Паскал Морол, директора на френски лицей в София, който утре за първи път ще отвори вратите си за 20 деца на беженци от семейства, които са настанени в момента в центъра за настаняване на беженци, военна рампа, а за една среща. среща, среща която ще разбие клишета. Благодаря. Възможност.